Lupul prostănac Un lup flămând zări pe pajiște un cal Ha, zise el, am găsit ce căutam Se duse lângă cal și spuse Bună ziua, mărțoagă! Bună să-ți fie inima, lupule sur Alcul ești tu A lui moș șerbap O să te mănânc pe neră suflate Măi, lupule, nu fi prost cum să mă mănânci pe neră suflate când nici nu mi-ai jupuit pielea?" spuse calul. Ei și cum să jupoi?" întrebă lupul. Trece în spatele meu, apucă-mă de coadă, trage tare și pielea o să cadă singură. Lupul îl ascultă, se duse în spatele calului și, tocmai când se pregătea să-l apuce de coadă, calul îi trase o copită în botă de văzut stele verzi. Bucuros că a scăpat cu viață, lupul orupse la fugă. Iată că lângă pădure păștea un berbec. Bună ziua, berbecuți cu coarne răsăcite. Bună să-ți fie inima, lupule sur!" Al cui ești tu?" Al lui Moșerbap." A, ești bun pentru kebab!" Măi, lupule, nu fi prost! Kebabul se înfulecă dintr-o dată, eu sunt mare, cum mai să mă înghiți așa?" Și atunci ce să fac?" – întrebă lupul. – Așa să te aici, deschide gura mare și așteaptă. Eu îmi iau având de departe și am să mă arunc în burta ta dintr-un salt. Lupul se învoie, se propte bine în picioare și, deschizând gura, așteptă. Berbecul cu coarne răsucite bătu cu copitele în pământ. Își lua având de departe, îl izbi pe lup cu coarnele drept în bot și o luă la fugă. Lupul nostru se dădu de-a dura de trei ori, urlă de-ți de urere de trei ori, își pipăie borda de trei ori și întrebă de trei ori Am înghițitoare berbecul sau nu? Și tot de trei ori își și răspunse Trebuie să-l fi înghițit, mă simt greu, nici nu mă pot scula în picioare. Cum necum se sculă lupul, dintr-o dată i se făcu foame că ar fi mâncat și pietre. Vru să-și ascută dinții, dar nu mai avea dinți în gură. Ei, își zise lupul, cum să mă satur numai cu un berbec, stai să mai caut ceva. Își strânse coada și porni. Îi mațele de foame. Când se apropie de sat, ce să vadă? În fața lui zeci de purcei. Bună ziua, purcei grași! Bună să fie inima, lupule! Ai cui sunteți voi? A lui Moșerbap. Aha, a lui Moșerbap. Păi, mai bun pentru prânzul meu. Suntem gata, gata, lupușorule, spuse răpurceie, dar înainte de a ne mânca, prinde de ureche pe unul dintre noi, ca să-ți cânte la cimpoi. Meseria asta de la tata ne-a rămas. O să jucăm nițel și o să-ți crească inima de bucurie. Lupul le ascultă sfatul. Prinse un purcel de ureche, iar acesta a început să guițe. Să cânte așa de tare, tare din cimpoiul ăla, că toți oamenii săriră să vadă ce se întâmplă acolo. Lupul văzu că oamenii aleargă și că fiecare are în mână câte o bâtă. Înțelese că nu-i treabă curată, lăsă purcei baltă și pețițe drumul. Ajunse lupul în pădure, rușinat și flămând. În vremea asta, în fața lui, pepotecă, apărut croitorul satului cu un arșind în mână. Mergea el cu arșinul în mână, fluierând și, din când în când, trăgând din, prea, din praful de strănutat. Bună ziua, țărane!" spuse lupul. Bună să-ți fie inima cu metre!" răspunse croitorul. Am să te mănânc!" Bine!" spuse croitorul. Dar nu cred să încap în burta ta. Lasă-mă să-ți o măsor. Dacă vrei să-mi măsori burta!" zise lupul. Măsoară, Dar cât mai repede că-ți mor de foame!" Croitorul prinse lupul de coadă și început să-l măsoare. Îl bătea și striga într-una. Arșin în lat, arșin în lung, arșin în lat, arșin în lung. El dădea și lupul sărea, el dădea și lupul sărea. A tot sărit așa până și-a rupt coada și atunci a luat-o la fugă. Ajungând în codrul des, lupul își vară și ca să li se jeluiască. Se gândiră lupii, plănuiră, până la urmă hotărâră să-l prindă pe croitor și să-l mănânce. O luară cu toții pe urmele lui. Simțind cum stau lucrurile, croitorul se urcă într-un copac înalt, ținându-și răsuflarea. Lupii îl mirosiră și se opriră sub copac, stătură și se gândiră cum să-l dea jos de acolo. Până la urmă hotărâră, lupul prostănac o să se culce la pământ iar ei o să se cățere unul peste altul până o să ajungă la croitor. Zis și făcut, se cățărară ei unul peste altul până când se apropiară de croitor. – Văd că o să mă mănânce ei, dar ia stai, măcar să trag pe nas puțin praf de sărnutat, spuse în sina lui croitorul. Descuse cutiuța, luă ceva mai mult între degete și început să strănute. – Hapciu! Hapciu! Lupul prostănac care stătea de desubt crezu că croitorul strigă, arșin în lung, arșin în lat. Speriat, sări și fugi, iar lupii se rostogoliră ca niște pepeni căzuți din căruță și îl fugăriră pe lupul prostănac pentru că i-a băgat în sperieți. Îl ajunseră din urmă și îl făcură fărâme.